פרק ט"ו. ויהי מימים בימי קציר חיטים, ויבכות שמשון את אשתו בגדיעיזים, ויאמר אבואה אל אשתי החדרה, ולא נתנו אביה לבוא. ויאמר אביה, אמור אמרתי, כי שנוס ניתח, ואתננה למרעך, הלא אחותה הקטנה טובה ממנה, ניקייתי הפעם מפלישתים, כי עושה אני עמם רעה. וילך שמשון, וילכוד שלוש מאות שועלים, וייקח לפידים, ויפן זנב אל זנב, וישם לפיד אחד בין שני הזנבות בתווך. ויבאר אש בלפידים, וישלח בקמות פלישתים, ויבאר מגדיש ועד קמה ועד כרם זית. ויאמרו פלישתים,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 ומה זאת עשית לנו? ויאמר להם, כאשר עשו לי, כן עשיתי להם. ויאמרו לו, לא, לאסורך ירדנו, לתתך ביד פלשתים. ויאמר להם שמשון, הישבעו לי, פן תפגעון בי אתם. ויאמרו לו, לא, לאמור, לא כי אסור נאסורך ונתנוך בידם, והמת לא נמיתך. ויעשרוהו בשניים אבותים חדשים, ויעלוהו מן הסלה. הוא בא עד לכי, ופלישתים הריעו לקראתו, ותצלח עליו רוח אדוני, ותהיינה האבותים אשר על זרעותיו, כפישתים אשר בערו באש, וימסו אסוריו מעל ידיו. וימצא לכי חמור טריה, וישלח ידו, וייקחיה, ויח בה אלף איש. ויאמר שמשון, בלכי החמור, חמור חמורתיים. בלכי החמור, הכיתי אלף איש. ויהי ככלותו לדבר, וישלך הלכי מידו, ויקרא למקום ההוא, רמת לחי. ויצמא מאוד, ויקרא אל אדוני, ויאמר, אתה נתת ביד עבדך את התשועה הגדולה הזאת, ועתה אמות בצמא, ונפלתי. ביד הערלים. ויבקע אלוהים את המכתש אשר בלחי, ויצאו ממנו מים, וישת, ותשוב רוחו, ויחי. על כן, קרא שמע, אין הקורא אשר בלחי, עד היום הזה. וישפוט את ישראל בימי פלשתים עשרים שנה.